І чому саме з ним доля завжди розпоряджалась так жорстоко? Тільки ледь замайорить десь на обрії привід щастя, спокою, втоленої жаги від взаємних пристрастей, коли можна тверезо врешті глянути на світ і почати думати, хоч би про будучину, свою поважну, як одразу налітає вихор, смерч і все зносить, змітає з лиця землі те, що щойно ж будувалося і могло вирости, вириває із порізного спокою і немов перекоти поле жнетим вихором, аж доки не зачепить воно за щось посеред гень, хоч би і цього дикого казахського степу, який вони називають Дешт і Кипчак. У у цього часу він проганяв геть спогад про Зайнаб, Бо це боліло йому найбільше. То була свіжа рана, і єдиним гоєнням її було зараз аж ніяк не думати про це, не дозволяти собі думати, не сягати спогадом у найближче, і він вердав далі, у кілька років далі. Коли так у чомусь схоже, розбилося те його перше, те, у що він почав було вірити, те, що могло стати його долею назавжди. Панна Ганя з'явилась в маєтку як Фатаморгана, як Марева, про яке досі ніби ніхто й не знав. Пан Голомбовський і не згадував Данилові, що ось-ось має приїхати його дочка, а може і згадував, але Данило на те не звертав уваги. Що було йому до панночки? яка мала приїхати. Просто не пам'ятав про це, заглиблений у свої настрої і переживання, власне, хто він і що він. В'їхав у панський двір кабріолет. Чотирма кіньми запряжений, і ступила на землю із нього панночка, тоненька, як стеблинка, із пишною зачісткою і синіми, волошковими очима, у білій Мережній сукні. Данило, що вийшов саме зі стайні, отетерів і захололо йому усередині. Такого він ще не бачив. Такої дівчини він ніколи не бачив, навіть уявити той не міг. І ото було воно. Те маленьке, ніяке дівчатко, яке вислав кілька років тому пан Голумбовський на освіту, та виховання десь до великих міст. Данило знав, що раз в раз їздив пан до доньки, та й пані частенько від'їжджали кудись, чи до Варшави, чи до Кракова, десь там вони мали будинок, де жила впродовж зими пані Голомбовська разом із донькою. А пан Семен і собі наїжджав до них, лишаючи в останні роки Данила за старшого примаєтку – бо старий управитель помер в Незабарі після старого Галимбовського, і пан Семен вирішив, що нема чого ставити іншого. І сам дасть раду невеликому маєтку, що лишився після усіх його витрат за молодих років. Так і волося. І ось згодом вже і Данило раз у раз керував справами у панському домі. А що був досить грамотний, і на господарстві розумівся – то все виходило у нього неабияк. Отож, пан був у нього досить задоволений, і все рухалося якнайкраще, якби не... якби не оті думки, що вилися у Даниловій голові, про цвіт папороті, про заповіт старого Сокири, про своє життя, яке йшло за чужим потоком, не знайшовши власного, не вибравши свого шляху, Панночка помітила Данила і позирнула на нього трохи зацікавлено. А друге здивовано, помітивши непересічний і виразний інтерес чолядника до її особи. А мить знизила плечима, гордовито повела головою і пішла у дім. Данила стояв у тупінні. Бо щось зненацька не би вдарило його, щось вирухнулося у ньому досі незнане, і він трохи згодом, отямившись, заборонив собі думати про панночку, дивувався її вроді і граційності, а щоб не більше збити усе, пішов по ночі до вдови Горпини, але її обійми раптом стали для нього чужими і порожніми.